Та як оце створіння Боже? І відіткнувши свою порохівницю, випустив на стіл перед паном сенатором Субатівського цвіркунчика нещасного. «Що то є?» – бредливо скривився Кисіль. «Спілець пенатів українських, цвіркун. Єдине, що лишилося від мого обістя. Але він живий, врушить в усіма. Чому би не був живий? недовіри в цій порохівниці? Чим же там міг харчуватися? Шкода говорити, пане сенаторе. Про цвіркуна питаєш, що про мене й не хочеш. Весь народ мій, ким і як харчується? Чи може тими пирогами? Шляхетські приповідки. Мовляв, докіль блукали по Україні козаки з рогами, стояли поля степи облогами, а які вились на Україні пани владівницях. Стали в хлопів пироги на полицях. «З дикої пустелі ми зробили край, що медом і молоком плине? Для кого ж молоко і мед той? Шляхта хвалиться. Таке багатство на Україні ще й старців нових свитках ходить. Чи не блюзнірство? Коли вже таких розкошей наробили для народу мого, чому же не здобулися хоч на одну пісню свою про це?» Наші плачі чутно повсюди. На шляхецьких виспівів щось нігде. Кожен співає в своїй землі про своє. Та мав би не наїдатись у своїй землі, а не в чужій. Пан Хмельницький занадто рознервований нині. І нині, і прісно. І во віки віків, пане Киселю, доведені довідчою. І не я сам. Хай би дехто це затямив. Пана сенатора... Не стривожили ці мої слова. Чужий відчай не дошкуляв йому. За давньою звичкою своєю повискав він собі в вуса, так ніби той був намазаний медом, і випроваджуючи мене, спокійно мову. Час і терпіння, пане Хмельницький. Час і лікує, і живить, і судить найліпше. Судить, то й судить, мови на прощання. І пан Кисіль відпустив мене охоче, відпустив мене радіючи, що спекався на стирливого козачини. Якби ж то міг знати він, що за рік мало не на колінах благатиме, щоб вислухав я його мови. Але той рік треба було ще прожити і пережити. Аж у грудні нарешті закінчив свої бурхливі засідання, Виніщи Конституцію з дев'яти пунктів. Прямо щоб негайно розпустити чужинських воїків. Секунда. Аби зберегти неторканими всі союзи і пакти. Тертя. Щоб невживано мирної печаті на шкоду короні Литві. Кварта, щоб гвардія прибічна королівська не перевищувала лічби, усталеної згідно з давнім звичаєм. Квінто. Щоб посольства до інших земель повнили громадяни речі посполити. СЕКСТО. Усунути чужоземців з оточення короля. Септімо. Щоб козаки понищили свої човни і не нападали на морі. Октаво. Щоб комісії, які вирівнюють кордони, не діяли без згоди станів. Нона. Щоб не укладалися союзи з іноземними державами, безвідома речі посполити. Цій ухвалі передувала промова канцлера Васолінського, в якій він з усім своїм умінням спробував залагодити суперечності між королем і сенатом, вдаючись при цьому до звичного пишнослів'я. Сказав він, буцімто таке, «Бог оздобив правління короля діловижними тріумфами і трофеями, Нині нову вложив йому на голову корону, коли після стількох звитяг над ворогами сам себе в кінці переміг і сам себе віддав до рук емоцій своїх підданих. Однак, не без жалю, приймає слова маршалка Сейму, щоб доконечне військо було розпущене, бо свою рішучість король не раз виказував, коли сам голову своє, життя своє Скільки разів наражав на небезпеки. І все ж, що стосується війська, дозволів його розпустити, видав універсали до гетьмана і старост, дасть ще комісарів, виконає все, чого зажадаєте, заперечує, ніби були універсали до Литви, були тільки приватні листи до підскарб'я Литовського щоб не відмовляв утримання в економіях королівської гвардії. Гвардія вже отримала наказ стати тут, біля короля. Що ж до козаків, то кораблі, звані Чайками, готували згідно з ухвалою Сенату, бо в пактах є пункт, що Турок не повинен підтримувати буджетських татар. А скільки він порушував ці пакти – Видавалося слушним полякати його козаками. Тепер, глядаючись до ваших голосів, король видасть лист до гетьмана, щоб козаки понищили свої чайки і сиділи там спокійно, не даючи оказії до порушення миру. Але після такої мови і після сеймової конституції і після того, як мене випхано з сейму, як жебрака церковного, той такий канцлер коронний знову розшукав мене аж за віслою. Припровадив до себе в уяздову ночі і просив ім'я короля повертатись додому і терпляче ждати слушного часу. Вже не вірю, що настане той час, сказав я канцлеру. Козаків трактують нині ще гірше ніж під Боровиці. Барабашеві посли поскаржували з Сейму, що Лащиківці грабують і нищать церкви по Україні. Ти що почули на відповідь?